Amma ba'du Saudara-saudari sekalian alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia kita menyambung kembali kuliah tafsir ini saudara-saudara yang dimuliakan Allah sekalian kita telah pun memasuki ayat ke-117 sehingga berikutnya daripada surah tahaha iaitu Rahman Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasy syaithanir rajim فقلنا يا آدم إن هذا أدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضخى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجلة الخلد وملك لا يبلى Fa kalaa minhaa fa balat ruhuma sawa'atuhuma wattafiqaa yaqthifaan alayhima min waratil jannah wa 'asaa aadama rabbahu faghawaa thumma jtabahu rabbuhu fataba 'alayhi wa hadaa sarakaa Allahu al-'azheem maka kami berkata Adam sungguhnya iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu maka sekali-kali janganlah sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari syurga yang menyebabkan kamu akan menjadi celaka sungguh kamu tidak akan kelaparan dalam syurga ini yang tidak akan telanjang dan semuanya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari dalamnya Kemudian syaitan merisikkan fikiran jahat kepadanya dengan berkata Hai hey Adam, mahukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa Maka keduanya makan dari buah pohon itu Lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya Dan mulailah keduanya menutupnya dengan daun-daun yang ada di syurga Dan derhakalah Adam kepada Rab dan sesatlah dia Kemudian Rabnya milihnya maka dia menuju tawabatnya dan memberi petunjuk Kemudian in rahmatilah dikasihi sekalian. Pada kuliah lalu kita telah bincangkan mengapa Allah Subhanahu Wa menggunakan di sini, di sini perkataan tashqa. Tashqa merujuk kepada seorang. Ya kepada Nabi Adam. Walaupun sebelumnya datang dalam bentuk dua orang, fala yukrijan Tapi di sini tashqa. Dia menggunakan untuk tunggal. Penggunaan tunggal ini boleh jadi untuk mempersamakan bunyi fasilah fasilah ni maknanya akhir ayat agar sama saja bunyinya innallaka alla innallaka allataju fiha wa la wa annaka la tadma fiha wa la tadkha bunyinya semuanya ra tashqa dan sebagainya itu namanya mura'at fasilah agar sama fasilah kedudukan baris ataupun bunyi muzik akhir bagi setiap ayat sebagai ulama memahaminya Kata tashqah ini tertuju khusus kepada Nabi Adam, kedudukannya sebagai ketua keluarga. Dan ayat ini mengisyaratkan bahawa di atas beban seorang suami, atas bahunya terpikul kewajipan memenuhi keperluan isteri dan anak, -anak. Isteri tidaklah berkewajipan untuk bersafaya mencari nafkah. Walaupun dalam masa yang sama, Islam tidak melarang baginya membantu suami apabila force of living, kehidupan di bandar berat untuk ditampung seorang. Maka isteri bernakan untuk bekerja untuk meringankan beban tersebut. Jadi tuan-tuan yang berhenti dan dikasihkan sekalian Pendapat ni jelas Hanya masih diperlukan penjelasan tentang bentuk tunggal pada ayat-ayat berikut Yang berbicara tentang lapar Yang berbicara tentang telanjang Yang berbicara tentang haus Yang berbicara tentang keperluan untuk dapat pelindungan Karena tentu saja perkara tersebut merupakan keperluan pokok manusia Tanpa perbizaan di antara lelaki dan perempuan Agaknya lebih baik untuk menyatakan bahawa penggunaan bentuk tunggal dalam ayat ini dan ayat-ayat yang datang Ditujukan khas Kepada suami selaku ketua keluarga Yang bertanggungjawab tentang keluarganya Sekaligus untuk mengisyaratkan Kesatuan jiwa raga Setiap pasangan suami isteri Sehingga kepedihan merasakan oleh seseorang Analah kepedihan isterinya Demikian juga dalam konteks lapar Dahaga dan lain-lain Jadi penggunaan bentuk tunggal di sini Pesan Allah Yang dilupakan itu disampaikan kepada Nabi Adam dan kali itu pula segala yang berkaitan dengan bimbingan tersebut dalam bentuk tunggal. Adapun bentuk dua yang terdapat pada ayat-ayat lain dalam surah ini, maka perkara tersebut memang seharusnya begitu agar tidak diruga bahawa apa yang dihuraikan itu khas untuk Adam tanpa melibatkan isterinya. Jadi ini penjelasan ni kebanyakan para ulama tafsir tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi ayat yang yang kita bincangkan di sini peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Adam innaka la taju' fiha wa la ta'ra ta wa annaka la tazma'u fiha wa la tadkha di syurga ni wahai Adam kau dan singkau oh tidak perlu asapaya untuk memenuhi keperluan kehidupan kerana semua telah disediakan semuanya kau tidak akan lapar sesaat pun dalamnya kerana segala makanan terhidang dengan banyaknya memenuhi kehendakmu selera mu pakaian semuanya telah tersiap dengan beraneka rupa bentuk warnanya Dhuha boleh diambil ambil bila dah yang berlaku pada waktu matahari terbit tingginya lebih kurang sepenggalah sepenggalah ni tuan-tuan kadar satu galah pada waktu saya sedang dhuha sebagai contohnya waktu saya sunat aid idul fitri di Mekah Abha. Jadi dhuha ni difahami dalam erti tidak kena cahaya matahari yang membakar. Ada pula yang pendapat bahawa waktu tersebut disebabkan kerana suhu tidak ada langsung cahaya matahari yang panas sehingga seseorang tak perlu berteduh. Ramai ulama yang memahami maksud di sini adalah naungan, iaitu rumah, sehingga ayat tersebut menyatakan kau tidak perlu pada rumah kerana dalam syurga, istana-istana yang indah telah disediakan untuk penghuninya yang tidak akan rasa panas sama sekali, dari matahari lembut saja Dengan demikian, ayat ini menyebut dengan jelas sekali keperluan asas manusia itu di mana sahaja mereka berada iaitu pakaian, makanan dan tempat tinggal. Jadi inilah perkara yang bersifat material yang paling minimum yang diperlukan oleh manusia Tentuan ayat ke-118 ini menghimpunkan, menggabungkan perkataan lapar dan teranjang Sedangkan ayat ke-118 pula menggabungkan perkataan dahaga dan juga terik matahari Biasanya, lapar dan dahaga itu yang perlu digabungkan Sehingga, kalau mengikut kebiasaan, itulah yang biasa kita dengar Tapi kenapa tidak dihimpunkan seperti ini, tuan-tuan? lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 117 ni innaka alla tajua fiha wala ta apa pula kaitan lapar dengan teranjang wa annaka la tazma'u fiha la kamu tidak akan haus dan tidak akan disengat dibakar oleh cahaya matahari yang panas logik akal menggambarkan di sini innaka la tazua fiha wala tazma'u wa annaka la tajua wala tadkha wa annaka Baulah kena Kenapa Allah sebut Tidak lapar dan tidak teranjang Tidak haus dan tidak panas Kan makan berkaitan dengan minum Pakaian berkaitan dengan kulit terdedah Kepada matahari. bukan begitu Ini logik akal lah kalau kita lihat Kita akan lihat pandangan Ibn Ashur dalam tafsirnya Tahrir Tanwir mengatakan bahawa Pemisahan itu pemisahan Perkara ini supaya nampak Banyak nikmat yang tersendiri makan lain daripada nikmat hilang dahaga pakai lain daripada nikmat tersamak daripada cahaya yang bahang kalau dah digabungkan boleh jadi ada yang menduga nanti nikmat tu sama saja lapar dengan dahaga samalah dimasuk ke tekak juga kalau terlanjang, nikmat pakai baju samalah dengan nikmat terlindung daripada cahaya matahari yang panas tak sama tuan-tuan sebenarnya kita pakai pakaian yang elok pun tentu. tersamak daripada cahaya matahari mungkin pakaian yang kita pakai tu boleh membahayakan kulit kalau dia tak dapat menyerap pelu dengan baik kan, tuan -tuan? Akal ini. itu memang terbukti dan makan dan minum perkara yang lain kita penat berjalan, nak makan ke waktu tu. tak kan tuan, tuan, kita haus. kita nak minum dapat minum, ya Allah, nikmatnya orang berbuka puasa sebagai contohnya, pihak kan jadi, itu sebab Allah SWT membahagikan kepada empat duduknya nampak macam janggal tapi hakikatnya, saya tampak lagi nikmat tersebut lebih jelas lebih princi kalau kita nak gambarkan telanjang adalah satu kehinaan yang nampak di hadapan mata tapi lapar benda yang bersifat batinia yang tak nampak demikian juga haus haus bersifat batinia yang kita tak nampak haus dahaga dan perkataan tadha adalah benda yang bersifat lahir iaitu panas matahari yang kena ditampung dengan teduhan sebagai contohnya jadi dua perkara batinnya, dua perkara bersifat lahiriah. Jadi ini tujuan penggandingan dua perkara yang berbeza lahiriah dan batinnya dan dikuatkan lagi sekali lahiriah dan batinnya dalam ayat ke-116. Jadi tuan-tuan inilah dan dikasih sekali. Inilah antara kehebatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja untuk muraqafilah nampak hujungnya cantik, varias hujungnya sama, musikahnya tersusur rapi, tapi ia juga di sebalik penggunaan perkataan tersebut Tidak ada keterbetulan Semuanya ada Satu hikmah yang telah Allah tetapkan Yang dapat disahami Apabila kita melihat meliti pandangan para ulama' Dalam ayat berikutnya 1.10 Bila Allah gambarkan A'uzubillahi minasyaitanirrajim Fawasfasa ilaihi syaitan Ala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Maka syaitan bisikkan kepadaNya dengan berkata Wahai Adam, mahukah aku tunjukkan kepadamu Pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa Pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa Dalam, kalau kita lihat dalam sahih Tafsir bin Kasir diterjemahkan di sini Membisikkan fikiran jahat Kepadanya berkata, Wahai Adam, mahukah aku tunjukkan Kepadamu, pohon keabadian Khuld khalidina fiha Maksudnya khuld merujuk kepada abadi Kekal dan kerajaan yang tidak akan binasa Ini tafsiran yang dikemukakan oleh al imam ibin kasir dan diterjemahkan oleh sahih tafsir ibin kasir oleh para ulama jadi yang digunakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dulu kita pernah bincang dengan surah al araf ayat 21 wa qaa huma inni lakuma ala minan ayat lain melengkapkan bicara kita di sini kan berkenaan dengan perkara isu sujudnya malaikat kepada Nabi Adamnya di tujuh tempat daripada al quran kita nampak macam berulang-ulang tapi tidak sebenarnya tuan-tuan kalau kita lihat dalam ayat surah al-araf ada lagi penekanan dari aspek yang lain setiap kali pengulangan tu ada nilai tarbiyah tu sebab pentingnya kita mengingatkan anak kita supaya nak nak solat ke belum nak kan bunyi yang lain mesej dia lebih tegas maka dia pengukuhan yang bersifat untuk mengingatkan ada nilai tarbiyah di situ dalam ayat kedua satu surah al-araf bila Allah gambarkan waqa sama huma ini lakuma ala minan nampaknya syaitan bersumpah Selepas Nabi Adam seolah-olah enggan melakukan perkara yang terlarang itu Allah telah menjanjikan Nabi Adam dan istrinya supaya tidak makan setiap buah-buahan boleh, ma boleh makan buah-buahan yang lain, melainkan pokok tersebut Tapi Iblis berusaha untuk mempengaruhi keduanya sehingga keduanya pun makan Dan salah satu sebab makan kerana syaitan memujuk, membujuk, merayu dan akhirnya bersumpah Pokok ni pokok hult Pokok yang akan mengekalkan kamu kalau kamu makan dalam hadis, pokok ni disebut juga sebagai pokok khuld iaitu satu hadis riwayat Abu Dawud dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi Assalamualaikum baginda telah bersabda inna fil jannati yasiru waqifu bi dhilaliha ma yaqta'uha wa shajaratul khuld. Sebenarnya dalam syurga ada sifat pokok kalau seseorang yang menaiki kenderaan berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun belum tentu dia dapat melepasi itu pokok apa kain Nabi? Pokok ful. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Ini pokoknya besar. Tuan-tuan dan dikasi hormat. Ini adalah gambaran ini kemukakan oleh Al-Quranul Al Karim. Para ulama berbeza pandangan. Sebagai contohnya, kita lihat dalam ayat satu tafsir. Tafsir Isar ni tuan-tuan boleh kat sekian. Tafsir Al-Isar oleh Syekh Abu Bakar bin Jabir Jazairi, satu tafsir yang menarik. Tafsir namanya Al-Aisar Tafsir yang paling mudah Memang, metodologinya pun mudah Metodnya Mahnah Haji Namun, tafsir kan mudah Untuk kita faham Tak ada hura yang paling lebar Dan Nabi Adam pun Membunyai tawaran tersebut Menerima bisikan Hawa Bisikan daripada Iblis Dan Hawa lah yang mula-mula makan Diikuti oleh Nabi Adam Ini perlukan pandangan para ulama' Tuan-tuan lah, Siapa yang makan dulu Makan bersama-sama ke Tapi yang pentingnya Kedua-dua makan Ialah dari istri kita Apa istri kita ajak Perkara itu Pada akal kita logik dia terima, Kita pun menyertai lah. Tak dapat dipisahkan Seorang lelaki Daripada isinya Jadi ini yang digambarkan Dalam Quran Fa'akala minha Lalu kedua-duanya pun Makan Dalam iman Allah Subhanahu wa ta'ala Di sini Fa'akala minha Fabadatlahuma Saw'atuhuma Watafiqa yakhsifani Alayhimah Min warakil jannah Nampaknya tuan-tuan Makan yang Nabi Adam ni Bukannya banyak sebab setengah ulamak mengatakan untuk menggunakan perkataan di sini Zalla Zalla Farawah Farawah ni makna Zalla kurang tepat nanti kita lihat kenapa para ulama tidak setuju perkataan rawah ni riwayah menujuk kepada Zalal, sesat sesat Nabi Adam ni macam mati sesat, manusia biasa tu yang jauh daripada tunjuk Allah, tidak tuan, -tuan. ini berlawanan sekali dan selepas itu Allah telah amirin Nabi Adam AS menjadi nabinya berbeza daripada perspektif kafir Rasanya masiah nasrania yang mengatakan bahawa taubatnya tidak diterima Allah dan antasan hantaran itu perlu diutuskan anak kepada Tuhan untuk disempurnakan pengampunan kepadanya. Nanti kita bincangkan perkara ini dan kuliah ke datang izin Allah Subhanahu taala perbezaan perspektif muslim dengan perspektif kafir. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa, wa barakatu wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Mubarokallahu wa bikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.